А галява трава розхитані, але у відповідь отримав таку хвилю вдячного тепла, і неба полуденою синьшу зрозумів. Їй добре. Їй добре. У спекоті дня осіннього серпневого жаркого снігу пав і танув сніг і було 25 Їй добре з цим. Їй усіляко добре. Косар з косою вітамінною стояв побіля куреня, Їй усіляко добре і не раз.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 В полі дим і ржавий, нема ковиль на нить, є ложений кожух. Вона зі свого нутра взяла мене і повела за собою глиб. Не питай, дорога, хоч трупу мляш. Серце востороге зернов патронтаж. Ми опинилися в подобі нефу із сементованою стелою. Це могло б нагадувати її підребер'я. Якби не спіральний спуск униз і сходи розгорнуті віялом клепані сходи,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 Бо нікого тут вже не було. І не був тут жоден хто. Святенникам, скупердягам, скипкулянтам не місце в печерах любові. Фантаст мормотів настирливо, а дим розрухи повз протбиранцями. З наших легенів зростали бульби крохмальної задухи. І сухий, кумачовий послід сипався з птахів. Людневі кліщі у блузах і бушлатах. Пролетаріат пандемії. Розчинені ворота шахт. Йобіус, йобіус!